Esker mila dintzagieta eta sari pilota zariko gira horrein, chapeldun berri batekin, chapeldun handi batekin, John Zempol Egunon. Egunon. Eskuska, berezkoen chapela, Lehen Mailako chapela irabazi begi duzu. Peiola galekin, joan den igandean, ogoita laurtetan, zure lehen chapela beraz. Lehenik, ospatu duzu e? Bai, ospatu dut, peiok gutio hor, pasadu gaua hospitalean eta Skanexak egiten, bon, oraino hobekio da, baina niru hastez, uh, kanpo izanen da eta... Orra, bere Zauria komponduko du pixkat. Istu ki zer dupe jo galek. Be buruan kaska bat du, beraz ez uh -huh. uh, ginakian ea troma bat egin zuen ez, ala ez. Baina niru iz uh, skanexak pasan dutik, uh, dera ongidun, beraz uh, ala ere... Uh, Protocolo, protocolo, e du, hiru idu acheter ça, canchatiqueampo egon merdelan, beraz. Suko partie à la nautique gure mikroetan eganduzu. Bueno, zinotela, sinestean, unochestein. Orain hiru egun berantako sinesten duzu? Ba, bai, bai, e joa ba, lagunek eta mesoinitz egorri dizkidate, familia ere biski contenuen beraz. Pentsa. Prensha ere, bitxe giten zait bai piskat, baina bai tut uh, deiak ala ere, eta bon, bizik ipozik naiz, ongi uh, dugu ere, Benanok auch fit eta uh, birtsaldeko sakuko uh, udako chapelketa? Arratsuntan ari zira jadanik. Bai, beraz hau uh, berda pacha beste sautela. Zeiten du uh, le mailako chapelduna egitea, bon berda lagunek geiago ditzen dute, prentsa gehiago hori uh, kudeatu berda do momenton tranquila. Es momenton uh, tranquila, gihana bon ja, gero pilota mundua pizkatetikiada l aire beraz hau. Uh, Esto gofa maina ondia bestelam ezera. Bai. Benan hau. Uh, Gero uh, udako txapelketen zat eta erakutsi beharko dut nik nire aldetik uh, maila badudala amailako ekin eta behar behar behar peiogabe idostatu zere. Horri da, zenta peiorekin ahizan zira. Eh, Baduzuz sendimendu hori, eh, edo badira batzuk ezena, hua egon txapelduan izan da bai, baina peiola galdekin? Bai, bax, urteiro txapelduan da, beraz, honja, uh, egia da, prisua imaten nuela. Baina ez da beti biziki gresabere bere berekin joztatzea ere. Bo, bekio da berekin bere aurkaba edo. <laughs> Baina orra ikusi dugu finalean ere, peiorekin arigirerarik besteak denagi bererea botatzea ute. Beraz orra fisikoki prest izan behar da, pilota beti oneratu eta orra indartzu izan. Baina bon, gero ikusten da schartzen delarik diokoan dezberdin tasuna egiten duela eta haintzinean ez da paregurik. Atsa maiten duztu, chapeleunek, emaiten dizula beste um, statu bat? Bez, Be, takit, uh, momentuko uh, zakitzu berai, kusiko dugu, uh, udauntan, behar ba atsa eh, pelketa ondietan asartzena izan, baina, uh, bo, didea, izate matutaukera amailakoekin ah, joztatzea, biziki kontent izanen izan, eta behar dut progatu, eta behar ba udaundotik hor uh, beste maila bat uh, izanen dut. Ez zirain ezaguna, ezaguna zira, behin ez zirain ezaguna menturaz pilota segitzen ez dutenen dako. A ez daga zira? Bai. Lauegin formatua? Hori da. Chipitatik pilotan, betsazen dut? Bai, Chipitatik, uh, asintzen bostu urtetan, gerogelitun nuen eta behitza asintzen ari zuztetuta amak urtetan, haita betik bile otzik nuen. Leen, Zura a, pilotaria hundia izan, ha? Hori da, beraz, oha, berak uh, psizkat pusatun hau pilota bejitza aseteko. Eta geroztik ezut gelditu eta beti lauekien egor naiz. Eta noiz ikusi duzu uh, posibilitatea berezkoekin joztatzenan zinela? Uztut junior hartekoetan uh, uh, irabazinuela eta gero hor uh, uh, franziako taldean uh, aritu nintzen, sartuan nintzen uh, listabaten eta or, horren uh, ondotik, uh, gero dena fite pasada, aukera uh, izan dut, uh, bisentela jala eta horiek injoztatzea, jaik deia lehen mailan aliziren. Beraz, horra horretik goiti pensatzen dut, eta gero munduko txapelduna izanik, horra uh, fite haintzinatu uh, gira inautekin, eta aukerak zen itugu ere bere oskoen aurka partidak egiteko, eta horra horretik goiti pensatzen dut uh, buruan nuela. Eta geroztik ostik ere bide eginduzu, hasi zira inautekin entrenatzen berezekik ikinkan senperen, danen lagetxearekin, azken aldean zurekin mintzatu ginela, zinen oino berezko, baina nahi zinuen. Eta gero, aurten gaitzeko sasoena modako pilotaria zira, Bilea Gamailako e, Buruz Burukako sapelduan, Lenmailako Binazkako sapelduan, lanak e, pagatzen du? Ba, ikusten ba, da, pentsatzen dut, pixkat, fiskoki eta ez nintzen oinu prest, bat dut oinu lantzeko hainitzen, baina hau hau horre or, bat ez lan nahundia egindugu, kasik egunero a, entrenatzen naiz, eta... Orra, maila batean jostatzeko BH da pensatzen dut. Bat izten aurka diostatuz eta ikusten da desberdintasuna tasuna hundia dugula bien artean, baina entziatzen daiz dira maila igotzen, pixkat eta fisikoki gehiago prest izaten. Malako pilotaria definitzen zira juztu ki, fisikoa? Ez, <laughs> ez, sobera, bon, pensatzen dut ala ere uh, lasterka egiten dut ala askiongi, baina indar gutio dut, pensatzen dut. Or, enxatzen naiz, piskat nik uh, Lambergen jokoa beharba imitatzen uh, piskat gehiago, uh, pilotat inkatuz eta nire ahalekin eginez. Uh, Lambergen izaiten da modelo bat zuretako, Simun Lambergen? Bai, bai, bai, izaten alda, bai. Bai, bai, gero, bizitken maitut nik bat izten jokoa nola diotzen duen eta pertsatzen duen uh, bera dira, ala ere... Uh, Maila ondiena duena. Mementoa noai. Baina baina baina behen diokoa biziki maitu dut ere tinkatzen du. Behar behar bestiak baino indar pixkat guti du. Baina diokoa tinkatuz eta trinketeko diokoa eginez. Lorzen du amailan partida honak egiten eta txapelketak irabazten ere. Zer, lehen mailako txapel duna zira, ogo itala uztetan. Zergizeiten zure helburua orain. Elburua, udako txapelketak, hori joan den urtean a, shanta izan uen jangoitzen sartzea, beraz txapelketa urtean, oberenak txapelketan, hori urtean behitzen ongilitaike horako txapelketetan sartzea, eta ez dakit gero... Uf, Egia ikan, orra, txapelketa ondiak udan irabaztea ongiliteke. Eta txapelketa go, frantziakoan? Bai, bai, bai, ere, ere, ere, bai, bai, hau berantago. Eta buruz buruka ere? Bai, ikusiko buruz buruka, ez dakit uh, nola egnean dugun. Eh, orra, B mailan irabaziz, dakit a, a mailan sartuko nahi zen. Baina, uh, bon, orra... Baina, buruz buruka ongixen ditzen duzu zure burua? Bai, bai, bai, bon, orra, gero uh, A mailan beste uh, mailabada egia ikan. Ikusiko, uh, Sánchez, uh, Batist, ere uh, nolari diren... Uh, Biziki zaila izanen da, baina uh, albat dut deia eien aurka partida batzuk egin uh, konten izanen dintek. Bo, elburutariko bat azteko udauntan lehiaketa ahondietan sartzea, lehen lehiaketa e, gaugaratzean hasten da, itsasun atariko lehiaketa, eta Untxe aldu da, ari zirazu, ordan uh, Peiola galdekin jokatu gax zinuan, egan di da zu, iruazta eskolpatu azela, eh, nik eh, egaiten izutorein, zenta ez dakizu, ariko zira Alexi Sintxozpirekin, ditsasun, lehen lehiaketan, hor uh, zira, ongi da? Ba, ba, ebizik kontent, hor uh, piskat fit aldu da, la ere, betsatze dut, bon. zaila izan da... Uh... Finala ondoti... Beste handia inusuaela? Egin dugu. Berse, bersena <laughs> egin dugu. Bainan or... Uh, Fixikoki alerina uh, nintzen. Rikuperatzeko or... Zailta chuna kizan ditut. Uh, eta or charri... Uh, piskat shura fitel duza uko. Gainera mm -hmm. Sanchezzen aurka. Bon, eta matienen aurka. Baki gu or... Uh, Indarchoizan marco dela berriz. Fixikoki eta nola diotzen doen Sanchezzek. Uh, or... Zailta chuna handia kizan ditugu. Pentsatzen dut uh, Alexis eken. Bainan bon... Presio ligabe etorriko gira... Kudeatu duzu, zure saxoina Ementuraz, uh, ezin zira ere izan Eunetik eunean urte guzian bat zure saxoina kalkulatu duzu Ba, ba, ba, egin dugu orra prestakuntzan Fiskoki eta batzutan pausa batzuk Egin ditugu, zaila izan da Orra inditugu mulzoko partidak Bi, eta gero hiru hastez Erdi finalea etxoiten Beraz orra behar izan da mostu Berritzaxi, piskat komplikatu da Egia erran, egi eh, ez dugu mosten Ildabete batez edo bilabetez Beraz biziki zaila da uh, Prestakuntza on baten egiteko berbi bai e, en txatzin da fichiko kin baina sin da shura dachtu gero partidaka astero ditu ulako beraz hoja hori pizkatze ira da pilota munduara baina badu prestatzaile on bat daniel lagetsarekin prestatzen zira senperen e, kinkan Pilo, pilota ezta e gutzen du danielek badaki nola nola egin bai bai ikusten da ongi sentitzen aiz kantsa eta Or, beti nire gibeletik da, beraz badaki zer egin, eta ikusten da ere Ena haut, hor, darman drai, iturbe Hori guziak ere, kinkan dira entratzen dira? Denak nire? kinkan eldu dira eta bizik konten dira ere Beraz lan hona egiten du eta denak harradio nahi dute Zon astean joten zira? bakoengrunke 3 al Eta igandeuntan, hontan Gipuleko sarean zure aulku emaitean ikusi dugu Daniela anaia beste pilotaria handi bat hori berak zure entrenatzailea da. Ori da bai pilota mailan eta berak nauda txibatzen eta fichoki Danielak regalatu nuen Nico Olivieri Mickey eh, Ongi Kompontuna israko Danielekin eta Danielek galetu zuen ere Olivieri nirekin etortzea. Beraz deitu nuen Olivier eta gerostik betien entrenatzen gira. Aztean batzutan biak bagoaz elgarrikin eta buruz buruka lehen txapelketa egin dugu elgarrikin eta ira bazi. Eta hor binaka berdin. Beraz, la edo gana aztean zehag ere kantxara trinketera berekin doaten zirela? Bagoaz biak uh, entrenatzen dut zera bera kortarekin dutzen du eta <laughs> entxatzen gira. Orra, Kauzabatzuko Kompontzaren edo Ubeitzaren. Iduriz baditu palano ino baditu gesto honak. Baditu bai, hain. <laughs> nun nun entrenatzenztu zureidan? Uh, Ez, uh, dependitzendu hori bideaz bai ginen bai ginen bai ginen bai ginen entrenatu gira, gero Angelun ere entrenatzen gira, gero gira ere garazida. Orra, beraz, uh, beti nerekina heldu da, eta eskerzen dut. Uh, eta olivi lagetxea, bakarik zurekin edo beste bat zurekin edo? Bakarik zurekin, bai. Ebe, uh, Jonsenpol, azteko mil esker gurekin izanik, haratsuntan, zazpiontan, beraz, ariko zira, Alexi Sinchosperekin, Oltsomendiz Sanchezzen kontra itxasun, atagin, eta gien, eta ondotik etxe behar jalan behar, daman behar, gisanduten kontra, biztandena, xantza eta be, ea, uda, hon bat pasatzen dut